Och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 Majärs. Det här programmet sänds första gången lördagen den 9 november 2013 klockan 14.00 med det priset på söndag 09.00 och torsdag 20.30 Dessutom kommer att sändas ytterligare en vecka Jag heter Arnold Boström och jag kan ju inte undvika någon liten kommentar till tårtningen av vår partiledare Polisen har ju fått en del kritik i samband med arrangemanget och då har det i första hand gällt underbemanningen. Jag kom själv lite sent och kunde då konstatera att två sidor av torget var spärrat av något hundratal skränande motståndare. Men det gick utan problem att ta sig in till tälten från de andra sidorna. Men då hade också redan lämnat boksigneringen men trots det var fortfarande en hel del medlemmar och sympatisörer på plats. Om man nu kan finna något positivt i händelsen så har det väl att det händer nu. Och det här gör oss ju mer förberedda och vakna inför valen nästa år. Dessutom så kan man väl hoppas och kanske ändå förmoda att polisen tar situationen på större allvar än vad man gjorde den här gången. Ja, när det gäller kritiken mot polisen så tycker jag att den slår lite fel- det finns medel att avlägsna personer som deltar i demonstrationer som är av tillstånd. Man kan ta till bussning eller en omhändertagande av de som efter polisens uppmaning då inte lämnar platsen. Det är väl det som ligger närmast. Problemet här är ju att polisledningen inte driver den linjen. Det är en tafathet och undfallenhet som i jämförelse med andra länder kanske är unik. Man kan ju i sammanhanget även tillägga att rättsväsendet inte precis underlättar för polisen att agera kraftfullt. Att rubricera tårtattacken som ofredande kan väl betraktas som ett hån mot demokratin. Jag vill ju hävda att det inte är politiskt prioriterat att se till att våra arrangemang inte störs av mot demonstranter. Man behöver egentligen bara fundera på hur polisens agerande skulle vara om det gäller något av de övriga riksdagspartierna. På avpixlat, där har jag hittat en intressant krönika som behandlar den här historien. Den har rubriken Tyglad vrede och är skriven av Stefan Torssell. Jag tänkte ta och läsa den i stort sett i sin helhet, men jag har dock valt att inte nämna tårtkvinnan vid namn. Det var med Tyglad vrede, jag hörde talas om att Jimmy Åkesson hade blivit utsatt för en tårtattack av en vänsteraktivist på Södermalm i Stockholm. Kvinnan som utförde dådet förklarade att hon är emot fascism och rasism. Jag är också emot fascism och rasism men jag värnar och verkar dessutom för det öppna demokratiska samhället. Hon agerar för motsatsen. Hon hyllas nu på olika Facebookgrupper. Det är vad man kan förvänta sig. Men vänstern har ett problem. Kan de med säkerhet veta om tårtkvinnan är an antifascist och inte en galning? Det är ett av vänsterns många problem. Hur kan de skilja mellan dårar och skelsfränder när de springer med tårtor och andra tillhyggen? På lång sikt kommer vänstern att förlora på detta och förlora stort. Jag borde ha skrivit detta på en gång eh, tårtkastningen skedde men jag har fullt upptagen med att stapla ved inför vintern. Så jag blev överraskad. I radion tog Thomas Nordén kraftigt avstånd från tårtkastningen. Han tog inte bara avstånd utan tydligt avstånd. Det kan möjligen vara orättvist mot honom att jag skriver att jag blev förvånad. Men journalistkåren i sin helhet har visat en stor otydlighet när det gäller sitt förhållande till demokratin och demokratins normer. Ett av skälen, faktiskt ett av de starkaste skälen att jag skriver på avbixlat, är medias hantering av ett överfall på Sverigedemokraternas nuvarande pressansvarige Martin Kinnenen. Nationaldagen 2009 blev han överfallen av några aktivister på vid Gullmarsplan på det tydligen mycket våldsbenägna söder i Stockholm. Medias ointresse av händelsen fick mig att fundera. Efter en tid så jag märke till att media medvetet rapporterade fel. Sverigedemokraterna kunde exempelvis ha fått tillstånd av polisen att genomföra torgmöte. AFA-aktivister gjorde en odlaglig motdemonstration och ställde till med bråk. I media så rapporterades att SD hade hållit ett möte som urartat. Några personer fick gripas av polisen. Man fick intrycket att det var Sverigedemokraterna som hade bråkat och därefter blivit taffade. Detta skedde inte en gång eller två gånger utan varje gång media rapporterade om när SD hade utsatts för våld. Det första artikeln jag skrev på avpixlat handlade också mycket riktigt om debattklimatet i vårt land. Sveriges journalister har haft svårt att hålla debatten på en anständig nivå. De kallar avpixlat för främlingsfäntligt och även rasistiskt. Vi bör minnas att strax före valet i september 2010 utsattes SD för en mängd attacker. Statsminister Reinfeldt tog givet avstånd från detta men samtidigt la han till Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi och de tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer med människor inte ska bli förvånande om sådant händer. Sådant är alltså att bli utsatt för politiskt våld. Först ger Reinfeldt en beskrivning av Sverigedemokraterna som ligger nära våldsvänsterns beskrivning av SD. Sen ger han underförstått legitimitet åt att SD attackeras. Det är inte Moderater som attackerar. Våldet kommer från vänstern. Men statsministern uttrycker förståelse för vänsterns våldsmetoder. Och jag gör här ingen övertolkning av vad Reinfeldt har sagt. I en ledare i dala Demokraten, skriver Göran Greider att han avskyr Sverigedemokrater- som han uppfattar går överhetens ärenden. Så diskuterar han hur SD ska bekämpas. Han har kommit fram till att det sämsta sättet är att störa deras demonstrationer. Men det är inte därför att Göran Greider är emot det politiska våldet- utan därför att SD får sympatier hos väljarna. Att Greider är svårt att avstå från politisk våld, även dess allra värsta form- –vet vi. För honom handlade det bara om vilket som är bästa strategin. Det är ur det perspektivet Thomas Nordgrens kraftfulla– –och helt riktiga avståndstagande till Tordkvinnas aktion ska ses. Min förvåning ökade när jag upptäckte att Mona Salin också tog avstånd. Till och med Alexander Bengtsson Expo tyckte jag hade intagit rätt ståndpunkt. Han hade raljerat så smått varför Jim Åkesson hade valt Stockholms –som plats för att signera sin bok– men man måste skilja på två saker. Om någon utför en handling, ja, exempelvis signerar på Södermalm, så har alla en rätt i ett demokratiskt samhälle att kommentera eller ha en åsikt om detta. Men om A får konsekvensen B, exempelvis en attack, har vi en skyldighet att inta ett förhållningssätt. När det kom till B, alltså attacken, så var Alexander Bengtsson glasklar. Även han tog avstånd. Jag är en av många som har reagerat över den legitimitet mot politisk våld som under flera år sänds ut från ett litet antal politiker och den övervägande delen journalister. Många kanske har haft invändningar inom dessa grupper, men de har aldrig tidigare protesterat utåt. Därför är det faktiskt en framgång att Nordegren, Salin, Bengtsson och till och med den ständigt slumrande demokratiminister Birgitta Olsson omedelbart reagerade över attacken. Någonting håller på att hända i Sverige. För första gången lyckades en majoritet av politiker och journalister stå upp för det demokratiska samhällets värden när det gäller våld riktat mot Sverigedemokraterna. Då är frågan vad vi ska inta för förhållningssätt till dessa politiker och journalister. Visst är vi irriterade på dem. Visst anser vi att de är ynkrygga på många sätt. De betraktar sig själva som upplysta och av en finare sort. Det inser att de tidigare har valt fel metoder. Först försökte de tiga ihjäl den sverigvänliga folkrörelsen, sen blundade de när Sverigedemokraterna utsattes för våld. Nu märker de att deras taktik varit verkningslös och till och med kontraproduktiv. Det är en klar framgång att de nu inte tycks acceptera våld mot SD, men de har mycket kvar att bevisa. Först ska alla tillmelen och glåpord upphöra. Dessa invektiv har den effekten att sådana som tårtkvinnan blir inspirerade. Så länge dessa okredningsord används är alla som ingår i den sverigevänliga folkrörelsen utsatta för en latent fara. Sen ska sverigevänner få delta på samma villkor som andra och enfara med och formulera villkoren. Då först lever Sverige upp till att vara ett anständigt demokratiskt land. Så skriver alltså Stefan Torssell på avtixlat. Och nu så får det bli en musikpaus och idag har jag valt några dansbandslåtar- första, det, blir, det var bättre för med Skånska Brogrens. Ja, ni lyssnat till Radio SD. Och nu till www.status.st för de senaste opinionsmätningarna. Där kan vi konstatera att månadsmedelvärdet för oktober blev hela 10,9 procent. Det är den näst högsta noteringen någonsin. Bara i juli år var den högre 11,2 procent. För ett av mätinstituten var det en rekordhög siffra, nämligen Metro-Yogov med 12,9 procent. Och vi kan notera att i kampen om att vara tredje största parti så har Sverigedemokraterna i nästan alla mätningar för oktober hamnat före Miljöpartiet. Men vågmästarrollen, den är i eftersom de rödgröna fortfarande är så mycket större än Alliansen. I november så har vi hittills haft två mätningar. Expressen Demoskop ger Sverigedemokraterna 11,9 procent. Och det är vår högsta siffra någonsin där. Och Skop har 9,3 procent, den näst högsta noteringen för oss, för det opinionsinstitutet. I båda är vi tredje största parti. När det åter gäller vågmästarrollen så är den osäker. det är gapet mellan alliansen och röd, rödgröna är fortfarande stort. Och dessutom så riskerar ju alliansen att tappa något parti eftersom såväl center som kristdemokraterna ligger under riksdagsbärren. Sverigedemokraterna kan ju annars förbättra möjligheten att åter bli genom att öka ytterligare några procentenheter i opinionen. Ja, Sverigedemokraternas medlemstidning, SD-kryden, har ju från september fått ett nytt ansikte. Från att ha tryckts i tabloidformat så kommer nu tidningen åter i vanligt tidskriftsformat. Och du som inte är medlem men vill prenumerera på tidningen, tio nummer kostar 250 kronor. Du kan göra det genom att gå in på SD-kuridens hemsida på nätet som nu åter är aktiv efter ett längre uppehåll. Och Man kan klicka sig dit bland annat genom Sverigedemokraternas rikshemsida www.sverigedemokraterna.se eller direkt www.sdkuriden.se. Ja, som alla eh, våra lyssnare säkert känner till så har Jimmy Åkesson här i Stockholm haft ett eh, informellt möte med Marine Le Pen, partiledare för Front National i Frankrike. Europas kanske främsta EU och invandringskritiska parti. Aftonbladet skrev om det här för några veckor sedan och jag har ju själv i flera tillfällen här i Radio SD uttryckt min uppskattning av Front National och deras partiledare och därför passade det bra att citera ett stycke från artikeln. En viktig anledning till att träffas är att tredje part, alltså ni i media, inte alltid är jätteduktiga på att ge en nyanserad bild av deras politik eller ställningstaganden. Då vill vi ses och träffas istället, säger Linus Bylund. De här partierna beskrivs ofta som högerextrema. Är det ett epitet ni är bekväm att samarbeta kring i EU-parlamentet, får då Linus frågan. Om man tittar på hur ni skriver vårt parti och det läses av någon i Frankrike så skulle de tro att vi är jättehemska. Naturligtvis fungerar det likadant åt andra hållet. Linsbylund tror att det samarbete partierna mellan kan handla om framförallt europeisk invandringspolitik och kritik mot överstatligheten. Ja, när det gäller Frankrike så har den kanske onödigt byska utvisningen av en romsk familj till Kosovo orsakat en del rubriker i media, bland annat i Metro. Inrikesministern Manuel Valls har inte oväntat fått en hel del kritik i politiskt korrekt media och av politiker i Frankrike. Men intressant är det sista stycket i Metro den 18 oktober... Å andra sidan tycks han ha en stor del av den franska opinionen bakom sig. I en mätning från i helgen sa sig 56 procent av de tillfrågade ha en positiv syn på vals, bättre än någon annan politiker i landet. Sen har vi en annan artikel i Metro från den 4 november som jag har noterat och den inleds med den 49-årige mannen bands till händer och fötter med bunt band sen misshandlas han i timmar under tortyrliknande former innan han ströps till döds. Men det är intressant att tycka avslutning på artikeln. Förutom att betala 81 500 kronor i skadestånd till 49-åringens anhöriga döms 21-åringen även till utvisning. Vidare, jag har noterat att Sverigedemokraterna nu har över 11 000 medlemmar. Och jag kan nog dra mig till minnes att när jag blev aktiv i partiet 1994 så var vi nog klart under 1000 medlemmar. Och så här uttalar sig Björn Söder, Sverigedemokraternas på sd Kurierens hemsida. Sverigedemokraterna röner nya framgångar. Då vi har ökat med över 1000 nya medlemmar, säger Jimmy och sitt traditionsenliga tal hemma i Sölvesborg. Och idag är vi 11 000 Sverigedemokrater. Aldrig någonsin har partiet stått så starkt inför ett val som vi nu gör inför kommande supervalår. Och det båda har givits gott för det arbete vi har framför oss. Jag en av mina bekanta helt utanför politiken skickade i dagarna ett e-postmeddelande som jag tycker är rätt intressant. Han börjar så här då. Hej Arnold, som du vet är jag inbiten sose, men har stor respekt för ert parti. Blir mest irriterad över alla de andra, inklusive mitt eget. Deras motvilja att inte besvara det som ert parti framför. De bara glider undan. Det är viktigt att ni framhåller att det är svenska folket som heter er röster. Min tro är att ni har en humanitär grumsyn, det vill säga allas lika värde. Den som gör sitt bästa utifrån egna förutsättningar ska få nödvändig hjälp av samhället. Kravet på den egna människans vilja till att vara en god samhällsborgare måste finnas. Det är viktigt med lag och ordning. Flertal människor har som grund moral och rättvisa. Så hälsningar! Ja, vid Nytorget vid det här mötet nu som vi hade i veckan så presenterades ett nytryckt och intressant fyrsidigt flygblad som är baserat på partiets budgetförslag inför kommande mandatperiod. På sidan 1 står så här, regeringen prioriterar 118 miljarder kronor på en fortsatt massinvandring i valet 2014, är det du som prioriterar, står med lite mindre text. Och beträffande beloppet 118 miljarders avses hela mandatperioden, det vill säga för fyra år. Sen har man ett uppslag, sitt 2 och 3, så redovisas vad man istället kan få för de här pengarna. Och på den fjärde sidan så får Åkesson uttala sig på följande sätt. Politik handlar om prioriteringar. Ett skattetryck av världsklass borde också innebära en skola, en sjukvård och trygghet av världsklass. Det gäller inte för Sverige idag. Vi gör allt för få vårdplatser, vi har en skola i kris och vi har en situation där människor är rädda för att bli gamla. Istället för att satsa på vårt samhälle vill så väl regeringen som de rödgröna fortsätta att satsa 118 miljarder kronor på sin massinvandringspolitik. Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda. Genom att bedriva en ansvarsfull invandringspolitik råder det ingen konflikt mellan att sänka skatter för låg- och medelinkomsttagare och samtidigt stärka välfärden. Vi vill skjuta till pengar till vården så att personaltätheten ökar och att vi får fler vårdplatser. Vi vill höja nivåerna i A kassan och i sjukförsäkringen. Vi vill sänka pensionärskatten och höja garantipensionerna. Vi har en politik som syftar till breda välfärdssatsningar där 80 av satsningarna går till de mest inkomstsvaga grupperna. Genom att vi samtidigt ökar stödet till flyktinghjälp på plats i flyktingarnas närmråden– kan vi samtidigt rända många fler utsatta människor i världen än vad Sverige gör idag. Sverige ska vara ett land där vi kan garantera våra medborgare en säker sjukvård, en riktig skola och en värdig ålderdom. Vi kan börja resan mot sånt Sverige, men då måste vi först prioritera annorlunda. Vi måste börja prioritera Sverige, undertecknat Jimmy Åkesson, partiledare. Och så står det också igen, i valet 2014 är det du som prioriterar. Ja, och då är det hög tid för ytterligare en musikpaus och nu får det bli Regniga natt med Lars Kristers. Thank mm. Yeah. Lyssna till Radio SD Jag är verkligen inte ensam att undra över Alliansens massinvandringspolitik Och ställa frågan varför Jag har tidigare tagit upp en artikel om det här från Robsten-blogg. Nu har jag också hittat en insändare på samma TV på Avpixlat Och det är en intressant och tänkvärt svar på frågan Varför massinvandring? Och jag hade tänkt läsa den här i stort sett i sin helhet insändan undertecknad demokratisk frihetskämpe, men jag har tyvärr ingen vetskap om vem som har skrivit den. Rubriken lyder, massinvandringen, en murbräcka för att knäcka välfärdsstaten. Sedan 2006 har Sverige tagit emot drygt en halv miljon invandrare. Redan på förhand måste regering och myndigheter ha förstått att merparten av dessa kommer förbi i arbetslöshet under mycket lång period. Erfarenheterna visar att även för de invandrargrupper som lyckas bäst tar det cirka sju år innan de blir självförsörjande. Det är svårt att förstå bevägelsegrunderna för ett sådant medvetet agerande. Säga vad man vill om Anders Borg, men han är ingen dumskalle. En tänkbar analys är att detta är en medveten strategi från Alliansen för att helt bryta ner Sveriges välfärdsmodell, sänka lönerna och krossa faktorerarnas inflytande. Intressantast är varför oppositionen och framförallt LO-facken inte tycks se denna risk. Alsa Lindbäck, som är professor i nationalekonomi och närmast en legend inom området, var alldeles nyligen huvudtalare vid ett seminarium anordnat av Centerpartiet om hur Sveriges arbets- och bostadsmarknader kan reformeras. Ett av huvudbudskapen från hans anförande var att om vi tittar på arbetslösheten bland invandrare ...så är det ett mer skrämmande och svårlöst problem. Svenskarnas arbetslöshet enligt ILO är på 6,4 procent, utlandsfödda 15,9 och invandrare från Afrika 28,8. 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. Vi har hamnat i en situation där inte mindre än 60 procent av utgifterna för socialhjälp i Sverige går till utlandsfödda. Siffrorna tyder på att svensk arbetsmarknad inte är särskilt väl anpassad till den typ av invandring som vi har idag med lågutbildade från utomperiska länder. Och det är på tiden att vi får en sansad diskussion om de här frågorna. Lindek varnar även för enkla kortsiktiga lösningar och den invandringspolitik som framförallt Miljöpartiet föreslår. Nu ska man ha klart för sig att man kan inte lösa de här problemen genom en mer flexibel arbetsmarknad och en ökad lönespridning. Det är därför naivt att tro att sysselsättningssvårigheterna för invandring kan lösas genom att man vid fri invandring låter lönerna falla till den nivå där lågutbildade som inte kan svenska också får jobb. Ett rikt land som Sverige med 9 miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. Det måste ha restriktiv invandring. Och det måste vara ganska restriktiv om den ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Som sagt, Anders Borg är ingen dumskalle och givetvis kan inte lindväx. anförande vara någon egentlig nyhet för Borg. Därför måste hela den massinvandringspolitik som Alliansen för med stöd av Miljöpartiet vara en noga uträknad strategi. Min slutsats och analys är denna. Ett. Genom att dramatiskt öka kostnaderna för asylmottagning, bostäder och bidrag i största allmänhet kommer de offentliga finanserna att överbelastas nästan till kollaps. Vi ser redan tydliga tecken på detta i och med att gränserna öppnas mot Syrien. När detta stå har skett, det är två här nu alltså, måste ändå drastiska åtgärder vidtas för att minska de statliga utgifterna. För att börja med måste man göra åtgärder riktade mot den allmänna välfärden som till exempel höja egenavgiften i sjukvården, införa privata inkomstbortfallsförsäkringar, terminsavgifter på universitet, öka privatiseringen och på andra sätt avreglera den allmänna skattefinansierade välfärden och servicen. Pensionerna har redan sänkts till lika ersättningarna i socialförsäkringarna, men det är rimligt att anta att dessa kommer sänkas än mer. 3. I ett andra steg måste också bidragen till invandrare sänkas rejält. Detta leder till att alla de hundratusentals arbetslösa invandrare som bor i segregerade förorter kommer att märka en minskad inkomst. Kort sagt måste de börja arbeta för att kunna försörja sig. Men eftersom löneläget i Sverige nu är på fyran är högt är det nästan till omöjligt för de lågutbildade att få jobb. Lönerna måste sänkas. En väg är att lagstifta om minimilöner och luckra upp anställningsskyddet vilket kommer försvaga fackföreningar ställning på arbetsmarknaden. Ett annat sätt är att enligt tysk modell införa så kallade mini-jobs, som i dagsläget ger maximalt 400 euro i månadslön, och där den anställde får kompletterande ersättning av staten upp till en minsta standard. I Tyskland har fler än 7 miljoner anställda denna typ av låglön jobb, som givetvis är mycket lågkvalificerade, vilket inte stärker personernas kompetens på något sätt ett mycket omdiskuterat och ifrågasatt system som påminner om USAs work for welfare. Genom att vandra mellan steg 1 till 3 och i steg 4 genomföra någon form av lösningar på den citat, igen, uppstådda situationen har alliansen lyckats med sina två ideologiska huvudmål. För det första har de brutit ner och avreglerat den skattefinansierade välfärden. För det andra har de lyckats sänka löneläget i Sverige lösa upp arbetslagstiftningen och bryta fackföreningarnas makt. Slutsatsen jag drar är att massinvandringen är en murbräcka för att förvandla den svenska välfärdsstaten med sitt socialdemokratiska arv till ett samhälle som mer liknar de anglosaxiska länderna främst USA. Faran som Anders Borg dock tycks ha förbesett och som Assa Lindbäck förmedlar i sitt anförande är att det finns en gräns för hur mycket lönespridning och hur låga löner ett civiliserat samhälle kan klara. Kommer hundratusentals invandrare som i många år lät för gott på sina höga bidrag att acceptera ett minijob för att få en lägre ersättningsnivå än idag och dessutom så kräver det 40 timmars arbetsinsats? Troligen inte. Utan de kommer antingen vägra arbeta eller hitta andra alternativa försörjningsvägar. Detta kommer i en inledande fas öka antalet och omfattningen av upploppen i förorterna. Och de kommer säkert spridas in till de mer bemedlade områdena. Kanske ända till Ullenhags egen bakgård. I Sverige växer dessutom den organiserade brottsligheten. Varje vecka är det nya skjutningar och uppgörelser och den kriminella ekonomin omsätter miljardbelopp. Historiskt sett har dessa organisationer ägnat sig åt välgörenhet i kristider för att på så sätt ha en säker etablering och minska risken för angiveri och vittnen. Detta tillsammans med en ökad rekrytering till dessa kriminella organisationer som ju kan betala höga löner kan man förvänta sig även i Sverige. I Sverige pågår dessutom en allt raskare islamisering finansierad av Saudiarabien och andra islamska diktaturer. Moskébyggen, muslimska friskolor och löner till finansieras från dessa länder. I kristider kommer moskéerna öppnas för alla som nu sparkas ut, citat på det då, ur det svenska bidragssystemet. Det muslimska församlingen kommer att växa och det parallella muslimska samhället som redan finns i Sverige kommer att bli allt starkare. Kräva sin rätt, ta sig sin rätt. Snart kommer vi ha det första uttalat muslimska partiet med mål att införa sharia även i Sverige. Konsekvensen av detta lämnar jag åt er övriga kloka tänkande människor att själv fundera över. Detta är bara ett tankeexperiment och en tänkbar analys av varför den sittande alliansregeringen medvetet agerat som de gjort. Lindbläcks argument är inte nya. Dessa förde är även Gunnar Myrdal fram på sin tid. Anders Borg vet allt detta. Alla opinionsmätningar visar också att alliansen kommer att förlora nästa val. Ändå agerar han som han gör. Frågan är varför? Min tro är att målet måste vara att inför valet 2014 uppnå en kritisk massa. Så när det svenska folket har vaknat och insett att de har varit grundlurande är det redan för sent. Då finns ingen återvändo för Sverige än att antingen återkalla hundratusentals medborgarskap, vilket är omöjligt, eller helt enkelt fortsätta nedmonteringen av den svenska välfärdsmodellen som ända fram till början av 2000-talet varit en av världens bästa för både ekonomisk och social tillväxt. Så på ideologisk grund är Borg, Ullenhag, Reinfeldt och de övriga redo att skapa ett socialt kaos i Sverige som vi inte sett på sekler. Att öppna gränserna mot Syrien är en desperat åtgärd och de mer än 2000 i veckan som anländer hit kan bli dropparna som får vägarna att rinna över. Om detta har de lyckats med helt utan vare sig politisk debatt eller mottugg. Att just socialdemokraterna, vänstern och facken inte insett den uppenbara fara ofattbart. Miljöpartiet i sammanhanget agerar enbart som nytt idioter borg, vilket de själva inte begriper. Oavsett om man anser att den svenska v-förstaten bör sig eller inte är detta tillvägagångssätt ingen som väljarna tagit ställning till. Och det avslutas så här då. Vi har bara en fans kvar att rädda Sverige och det är att rösta på SD 2014 både i EU-valet och i riksdagsvalet. Så skriver alltså demokratisk frihetskämpe men här vill jag nog ändå nämna Reinfeldt i sammanhanget. Han är trots allt statsminister och har det övergripande ansvaret. När det gäller hans bevekelsegrunder för sin extrema anti-SD-syn och värnande om ja, massinvandringspolitiken så har jag ju tagit upp det flera gånger här i Radio SD.